Nam Na mkaribu mpenzi Water kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mhuta waki. Mashindano ya wanamuziki marufu Isanganyilo Award toleo la kumi kuzinduliwa Ijumaa Na watoto wawili mapacha wanaonyonya watelekezwa na mzazi wao huko mkoa ni Rumonge. Na katika habari za kimataifa wanafunzi wa chuo kikuu Achoma moto na wanafunzi wenzake huko Nigeria. Kuna haya bila shaka na mengine penzi msikilizaji. Vitamu naongozwa na Eloque Uima na hapa studio mimi ni Romarden yoivuthe. Redio Isanganilo ni kibuko yao Habari Kamili Mashindano ya wanamziki marufu Isanganilo Awalitoleo la kumi ya nayo andaliwa na kituo cha redio Isanganilo Ya rasmi ijumaa hii Kiongozi wa tume inayo anda mashindano hayo Anakumbusha kuwa lengo lake ni kuendeleza mziki wa Burundi Obe Nion Huru anaomba wapinzi wa muziki wa Burundi kuendelea kuchangia ili kufanikisha zoezi hilo. Tumusikilize ya natafusia kwa na Armere Mutore. Jambu la ziada mwaka huu ni kwamba tumechukua muda unaotosha wa maandalizi ya mashindano haya ya kila mwaka. Kulikuwepo malalamiko ya watu kwamba tumetumia muda mfupi wa maandalizi. Kwa hiyo hivi tutatumia muda mrefu. Licha ya kuwa tuko katika mwaka wa F2 21, hata nyimbo zita kazo buniwa na kutolewa zinanafasi ya kuwa katika mashindano kwa mana finali itafanyika mwaka kesho kama mwezi match. Nithahiri kwa amba kuna munda wakujianda ikiwa ni kwa wanamziki ama washirika katika kazi tofauti. Jambo jingine mwaka huu mashindano ya tafanyika kwa mara ya kumi ni kama jubili. Baada ya msanii double J, tunatamani kuona mrethi wake. Kama ilivyo ya desturi, tunahanda mikutano mbali, mbali kujadili maendeleo ya muziki, maana ni ya yetu ni kuzagaza mziki wetu inje ya inchi. Kama wengine wanabzi uza mziki yao inje ya inchi, hata na utamaduni wetu ufikishwe mbali. Kwa hiyo wito kwa washirika watabaka tafauti, kuna wasanii wa mziki wa kizazi hiki ama kilichopita wanaotumia nyimbo zao katika nyumba za burudani hata wanaotuunga nyimbo tunawaalika kuwa karibu na isanganiro bila kusahau wandishi wa habari wa sekta ya utamaduni hadi mwisho wa safari hii kwa ajili ya kuendeleza tunu zetu makoro bakaramu bijanye nimicho bazo tugume hasi tuse tumaranero no rugendo uteze mbele ivyawacho na mtarifa inaindara ina kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Watoto wawiri mapacha waleo kuwa bado hawajachishwa ziwa. Wame telekezwa na mama yao ya pata takliba ni wiki tatu katika kata minago tarafa na mkua wa rumonge. Wanapata hifadhi katika uh, uh, nyumba katika makazi ya mkua kijiji motuligwa kwa kusubiri hatua zitakazo chukuriwa. Katika shirika la kutetea haki za watoto oidebe taiwila lumonge wanashiauli wazazi kuipukana na tabia hiyo ambayo hata musika wake anaandamwa na vyombo vya vjashiria. Hapa studio skufa mungi na omenduwayo adatuambia mengi katika tarifa hii. Na mama wa mapacha hawa wawili wa kiume ambayo bado wananyonya ziwa la mama wao alikuja akiwa na fikra ya komba malazi kijijini muturi gwa muta wa minago ilikuwa jioni ya 26 novemba mwaka huu kama zinavyoheleza habari kutoka kijijini hapo na kubainishwa na katibu mta minago ila mama huyo aliajifanya muamba malazi aliamua kufungua mlango na kuenda zake mapema alfajiri huku akiwacha mapacha hao kwenye kaya hiyo ya kijiji e, muturigwa iliompokea kama anavyojuza ilia rusoya mkuu wa mta minago watoto hao walikabidiwa mwenyekiti wa kijiji ili ku, kuatunza kwa kusubiri mama yao kurudi ila mambo yakawa kinyume cha matumaini hadi sasa na watoto hao wa wakachua kwa mwanyekitu wakijiji katika kusubiri hatua nyingine zitakazueza uh, kuchukuliwa na uongozi wa tarafa ambao ulitumiwa ripoti katika chirika oidebe linalo uh, tetea haki za watoto tawilaki larumonge hakuna sababu yoyote inayoeleza kuwatupa watoto namna mnahio Wanaeleza kuwa mtu anapumza mtoto nigukumulake kufuatilia malezi yake pia hadi akue hata akiwa gaidi kando ya hawa mbao bado wananyonya ziwa la mama yao huku inaposhindikana akiwa analazimika kutafuta kazi inayoweza kumlipa pesa za malezi ya watoto wake anapuamua kuatupa kihivyo basi anahitaji kuelewa kuwa Anaweza kufuatiliwa kishiria? Na mtu naendelea na tarifa yetu baada ya mapumziko kwa kidogo. Isanganiro. Tarifa hii mnaweza kupata mbashira kwenye tovuti ya radio Isanganilo ambapo ni Isanganilo.org. Umeme unaotokana na minyare ya jua unapatikana kwa bei nafu lakini kilicho hali ni mitamba ya kuhifadhia ya kuhifadhia kama anavyoeleza mhadithi wa vio vikuu katika masomo ya nishati Jambo Osco Nionzima anaomba serikali kuzidisha uzalishaji wa umeme wa mabwawa ili kuwezesha umeme wa minyare ya jua kufanya kazi bila hata hivyo kuhifadhiwa kulingana naye hayo yanaweza kuchangia kupunguza matumizi ya kuni ama mkaa na hatua ya kuongeza vituo vya kufanya vipimo vya virusi vya corona imepokewa vema na baadhi ya wakazi wajidi la bujumbula. Waleo zungumuza na radio isaangani lo mutani ngagara na mutakula wanaiza kuwa itawapunguzia safari. Wanaomba uwepo wa waganga wanaotosha pamoja na upatikanaji wada kwa watakao thibitika kuwa virusi hivyo. Na tufungue ukurasa wa mazingira kwa ambaraya wote wanatakiwa kuheshimu sheria inayo piga marufu kufikaji miti wakati huu kuna wanaoendelea enderea kata bila kuilejirea. ni ya kiki ungozi wa shirika bila tulavat. Kwa hisi linaro jumoisha vigiana wale wapa kulinda mazingila. jadong kununzi na tolea wito vigiana kudumisha uhifadhi wa mazingila huku watu wengine wakiombwa kuipukana na kukata mitiki hurila. Haya na jiri wakati wakalaia wakazi wa milima mukabara na bondi la nyamoswaga wazasema kuwa upatikanaji wakuni na leta kiru kwao waneza kuwa hawajauna hata maka ya mawe ya katika bonde hilo. Kupande wake kiongozi wa kituo cha kulinda mazingila mukowani muyinga, hali hiyo huweka hata alini miti. Siprie Havzi Arimana anamtazamo kuwa kuchimba makaya ya mawe katika bonde hilo kunaweza kuwa suruhu kwa ulinzi wa mazingira. Na baadhi ya milima ya tarafa Gatara na muruta mukowani kayanza haina miti, Haliyo hiyo inaelezo wa kutokana na ungezeko la watu rinalo sababisha alidhikuwa finyu na hivyo baadhi ya wakulima kufieka misitu kwa ajili ya kirimo. Adelenion sabamu dao wa kuhifadhi mazingila anaomba raia kupandikiza katika mashamba yao miti inayotangamana na mazao. Punde tunayendelea na habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kima taifa pembe la Afrika mbapo baraza la haki za bin Adam la moja wa taifa litafanya kikao cha tharura juu ya Ethiopia huku kukiwa na tarifa za maafa zaidi katika jimbo la Tigle Kulingana shirika lahabai la wengereza BBC. Kikao hicho cha ijumaa ambacho kiliomwa na muungana wa ulaya. kitaamua iwapo utateriwa ujume wa kimataifa kuchunguza ukiukwaji wa hakeza bin Adam. Ambao makundi ya hakeza bin Adam na unaweza kuwa uharifu wa kivita. Katika jimbo la ratiglei liibuka mwe uri booka mwezi novemba mwaka jana wakati serikali ya Ethiopia ilipotuma vikosi vyandani ya Jimbo hilo kuzima mashambulio ya Tigray People's Liberation Front baada ya wapiganaji wao kukuteka ngome za jeshi la serikali kuu ni mwezi uliopita tu umoja wa mataifa ulio ripoti ya kula ulitoa ripoti ya kurasa 100 iliyoeleza kwa kila ukiukwaji mkubwa wa haki za bin Adam katika Tigray Ikiwa pamoja na kufithiatua makombora katika miji kuwa ua raia na kusamba kwa vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Na tutoke mashariki mwa Afrika tuleke maharibi mwa Afrika ambapo mwana katika chuo kikucha na igiri ya katika Osgabo mji mkuu wa Jimbo la Osu. Uly Chomaamo alichomwa moto na wanafunzi wenzake kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC msemaji wa polisi katika jimbo Osun ya Miss Oparola amethibitishia BBC tukio hilo kulingana na taarifa iliyotolewa na Chuo Kikuu kwa vyombo vya habari mwanafunzi huyo alikuwa katika uh, kiwango cha juu cha masomo katika Chuo Kikuu cha Jimbo la Osun shule hiyo imesema kuwa tishio hilo litokea tale kuminamoja disemba. msemaji wa chukiku Ademola Adesoji, hamesema Tokio hilo, lifahamika baada ya mwanafunzi huyo kwa jina la Victor Oke kukosa kudhulia mitihani ya masomo na ndipo walipo wazazi wa wake walewa kuwa alishambuliwa na mwanafunzi walewa muarazimisha kujiunga na ibada za miungu jambo ambaro hakulitaka. Na mpenzi msizaji kwa tarifa hizo za kima taifa hatuna chaziada usikose kwenlea kusikiza vipindi vingine vya dio isa nganilo. Hapa sudo likuwa na mimi Romar Deniaifuze. <tipos>